De la Apenin la Anzi Din volumul Coare inimă de copil De Edmondo de Amicis Cândva, cu mulți ani în urmă, un băiat genoves de numai 13 ani pleca singur tocmai în America de Sud, dornic să-și caute mama. Femeia părăsese Italia în urmă cu doi ani vrând să ajungă la Buenos Aires, capitala Argentinei, în speranța că va câștiga ceva bani cu care să-și poată salva familia plină de datorii. Beata femeie plânsese tare mult în clipa despărțirii de fiei, unul de 18 ani și celălalt de 11. Dar plecase totuși plină de speranțe. După câteva săptămâni, familia a primit de la ea primele vești. Tata! Tata a venit o scrisoare de la mama! Hai, hai să-l citim hai. repede! Hai. Dragii mei, am ajuns cu bine la Buenos Aires... Vărul Giuseppe, vă m-a ajutat să-mi găsesc îmi... o slujbă la o familie cum se cade. Câștigul este mulțumitor așa încât am să vă trimit bani ca să puteți plăti toate datoriile. Ne Nădăjduiesc să ne vedem în curând. Vă îmbrățișez cu dragoste pe tine, soțul meu drag, și pe copiii noștri. Pe tine, fiul meu cel mare, te rog să-ți sprijin pe tatăl vostru și să aveți grijă de Marco. Mazinul pe care îndurerat am fost nevoită să-l părăsesc acum. Când avea, Când avea atâta nevoie de domnul. mine, Domnul să vaibă în paza lui. Mai mult de un an de când nu mai știm nimic despre mama Nu ne-a mai scris niciun rând. Și scrisorile pe care le-am trimis noi vărului Giuseppe au rămas fără răspuns. Așa e Marco băiatule. Așa e. Știi că le-am scris și celor de la consulatul italian din Buenos Aires și am rugat și pe ei să ne ajute. Dar și nimic? Că... Nimic. Nici încercarea asta n-a reușit. Nu. Chiar dacă fotografia mamei tale a fost publicată Pe prima pagină a ziarilor din capitala Argentinei Ce-ar fi să mă duc eu în America Să o caut pe mama Dragutate Tu crezi că eu nu m-am întrebat ce e de făcut? Încotro să ne îndreptăm Primul gând al meu a fost să plec în America După mama voastră, dar munca mea Fratele tău mai mare tocmai a început să câștige ceva Și e de folos familiei. Știu asta Știu că gândul tău e pornit din dragoste, dar E imposibil de împlinit. Nu, nu, nu e atât de greu, tată. mai duși și alții, chiar mai mici decât mine. O să mă urc pe un vapor cu destinația Buenos Aires și cum ajung acolo, mă puc să caut prăvălia vărului Giuseppe. Ai văzut ce scria mama? Acolo sunt destui italieni. Cineva o să-mi arate strada. Și dacă îl găsesc pe vărul Giuseppe, înseamnă că am găsit-o și pe mama. Iar dacă nu îl găsesc, mă adresez consului și... O să ajung eu într-un fel la familia asta argentiniană Uite, orice s-ar întâmpla, acolo e de lucru pentru toți O să muncesc Măcar atâta cât să am bani pentru întors acasă Dragul meu, dragul meu La 13 ani să faci singur o călătorie în America Ai nevoie de o lună ca să ajungi acolo O tată, cum să te conving? Te admir, puiul meu, te admir Știu că ești înțelept și curajos Și ești obișnuit cu lipsurile și sacrificiile Ținta sfântă de a-ți regăsi mama pe care o adori Te va ajuta să capeți o putere și mai mare în inima ta Mai ai însă răbdare câteva zile Marco! Marco, dragul meu! Da, da, da! Am dau o veste bună Un comandant de vapor... Prieten cu un cunoscut de-al meu Care a aflat totul despre întâmplarea noastră ha? A făgăduit că ți va da un bilet de călătorie gratis Pentru clasa a treia ha? asta e grozav, Plec imediat stai, stai, stai, stai, stai, dragul meu Plecarea este abia peste două zile Până atunci însă ai timp să-ți faci bagajul Să-ți iei la revedere de la prieteni, Iar eu am să-ți fac rost de câțiva bani de buzunar pentru călătorii. Lui Marco cele două zile de așteptare Îi se părură mai lungi decât veșnicia și într-un amurg frumos de aprilie, cu un sac de haine în spate și câțiva bani în buzunar, era gata de marcare. Rămnic Și îți mulțumesc! Îți mulțumesc! Drum bun, copilul meu drag! Și uite aici adresa vărului meu! Da! Păstrează-o cu grijă! Uh -huh. Curaj și Dumnezeu te va ajuta! Marco, când a văzut dispărând la orizont genova lui frumoasă și s-a trezit în largul mării pe vaporul acela uriaș, tixii de o mulțime de emigrant singuri, necunoscut de nimeni, doar cu desaga în care avea toată averea lui, l-a cuprins o cumplită deznădejde. Nici nu mai știa de câte zile stătea ghimuit ca un câine la prora, fără să mănânce aproape nimic. Simțea nevoia să plângă. Atunci... S-a apropiat de el un țăran bătrân Care trăgea din pipa lui La fel de vechi Ce-i cu tine, băiețaș? De când am plecat din Genova Ești trist și îngândurat Unde te-ai încumeta Să pleci într-o călătorie atât de lungă? Am plecat să caut pe mama, domnule De n-am și mai bine N-avem nicio veste de la ea Îmi trec prin minte Tot felul de gânduri Dar cel mai tare mă tem <cum> Că mama a murit Ei, stai, stai Îți trebuie multă nădejde Și mai ales curaj Ei, ei, alungă-ți gândurile astea negre Uite, uite Acum trecem prin strâmtoarea Gibraltar, și în fața noastră se va întinde nesfârșitul Ocean Atlantic. Încearcă să te bucuri de toate frumusețile astea, hai să vezi că o să fie bine. Vă mulțumesc pentru încurajare, domnule. Am și eu momente în care privesc cu imit și fermecat lucrurile prin care trecem. Aha, da, nu. Da, bine, nu ține mult. Când văd întinderea asta ne sfârșită de ape. Căldura care crește și tristețea călători sărman din jurul meu, hmm. bă, singură singurătatea mă cuprinde iar <sus> și simt cum mă prăbușesc. <sus> și zilele astea goale care trec una după alta, fără deosebire, mi se învălmășesc în minte de parcă aș fi bolnav. <sus> mi se pare că sunt pe mare tu vezi nici <laughs> Te văd băiatiste Și cu mintea sprinte Sunt sigur că o să mai scap De gândurile astea triste Când o să vezi pești zburători Căzând pe vapor Sau minunatele apusuri De soare de la tropice Iar în timpul nopții Luminile fosforescente Care fac oceanul să pară Prins ca o mare de lavă Imaginile astea adevărate Îți vor mai alunga închipurile astea din dis Acum câteva zile când vremea a fost urât Am stat închis în dormitorul nostru comun e... Și totul se clătina și se clătina Până când se răsturna cu zgomot De a acoperea vaetele și blestemele Și atunci am crezut că trăiesc ceasul de pe urmă pe urmă a venit o zi în care marea era liniștită și gălbuie, cu o căldură greu de suferit, iar călătorii întinși pe mese erau ca morți. Am crezut că toată călătoria asta nu să se mai termine și mă uit ce mare și cer, cer și mare azi ca ieri. Mâine, că și tot așa Păi dacă stai ore întregi încremenit și privești marea sprijinit de parapet Până când ți se închid ochii și scade capul de somn Păi dă, aia gândurile astea negre Aveți dreptate, dar mi apare mereu că am vis un chip necunoscut Care mă privește cu milă și îmi șoptește la ureche Mama ta a murit Ei. Atunci trebuie să ar brusc și privesc într-un orizontul ăsta neschimbat Curaj, băiete, curaj nu, ia uite, azi e frumos Vezi, timpul e senin, aerul curat de mi-am zis că ar fi bine să trag o pipă Dar uite, s-a stins Și eu sunt ca tine, din Lombardia Și merg tot în Argentina să-mi caut fiul Care este mare cultivator de pământ Pe lângă, pe lângă orașul Rozario Curaj, uraj, sunt sigur că o vei găsi pe mama ta sănătoasă și mulțumit, hai să vezi Curaj! Vă mulțumesc, domnule a, Așa Vorbele dumneavoastră mai alină tristețe Și parcă presimțirile rele sunt înlocuite de nădejde. Așa cum stăm aici la prora sub cerul senin Și în liniștea cu care vă fumați pipa printre atâția emigranți, În închipuirea mea văd pentru a suta oară cum o să fie sosirea la Buenos Aires. Mă și văd cum găsesc prăvălia și pe vărul în brațele căruia am arunc și îl întreb ce face mama, unde e? Să mergem dată, să mergem chiar acum. Dar nu știu de ce vorbele se opresc dintr-o dată și atunci scot mica iconiță de la gât, o sărut și mă o rugăciune. Înger, înger, și șapte zi de la plecare au ajuns la destinație. Era o frumoasă dimineață de mai când vaporul a aruncat ancora în uriașul fluviu la plata, pe țărmul căruia se întindea imensul oraș Buenos Aires, capitala Argentinei. Marco era nebun de fericire și nerăbdare. Mama lui se afla la numai câteva mile distanță de el, peste câteva ceasuri avea să o vadă. Nici nu-i să creadă că a avut cu orașul să vină singur până aici. Toată călătoria aceea, infinit de lungă, parcă ar fi durat o clipă. Era atât de fericit încât nu s-a necăjit prea tare când și-a dat seama că în buzunare nu a mai găsit nici una din cele două punguțe în care își împărțise micuța lui Avere. Fusese jefuit și nu mai avea decât vreo câteva lire. Dar ce mai păsa acum când era atât de aproape de mama lui? Cu de mâna în mână pe chei Îl pe bătrânul său prieten lombard Și se îndreptă cu pași repede spre oraș La capătul primei străzi Opri un trecător Domnule! Da. Domnule, da. fiți da. În ce parte trebuie să merg Ca să dau de strada Los Artes? Ha, ia uite Un compatriot Văd că vorbești italiana da. Dar știi să și citești? Bineînțeles, domnule Ei bine Vezi strada de pe care tocmai am ieșit? Da! Întoarce-te! Mergi pe ea drept înainte din numele tuturor străzilor La fiecare colț Înțeles? Da, da, da La urmă vei găsi și strada pe care o oh, Mulțumesc, domnule, mulțumesc! E, drum bun, băiete, drum bun! Un sunt eu Pe aici ar trebui să fie Plăcuțele oh, cu numele străzii Sunt pe partea cealaltă Ase albe și frumoase. Mm, asta e strada uh, Lațarte asta e? Aici e numărul 117. Prăvălia, varulitate e la 135. 129, 31, încă puțin, da, 33. 35, asta e! Mamă dragă, să fiu oare chiar adevărat că te voi putea vedea peste câteva clipe! Uite și prăvălioara de mărunți și ieri! Bună ziua! Bună ziua! E cineva aici? Ce vrei băiete? Bună ziua! nu e asta prăvălia lui Francesco Mereli. Mere... Francesco Merelli a murit! Am când a murit, mai de mult de câteva luni. I-au mers prostreburile și a fugit. Se spune că s-a dus la baria Bianca, foarte departe de aici. Și a murit cum a ajuns acolo. Acum prăvălia asta e a mea. Domnul Mereli o cunoștea pe mama mea. Mama mea servea la domnul Mechines. Numai el îmi putea spune unde se află domnul Mechines. Eu am venit în America să o caut pe mamă. Domnul, Mereli trimitea scrisorile Eu trebuie să mi-a neapărat pe mama Sărmanu, de ce Eu nu aș putea să-l întreb pe băiatul din cult El îl cunoștea pe tânărul Care făcea comisioane pentru Mereli S-ar putea că el să ne spună ceva Armando! Da, domnul Armando! Cu ce pot să vă ajut? Ia spune, Armando Îți amintești că tânărul de la Merei, băiatul de prăvălie, se ducea câteodată cu scrisor la o femeie de serviciu în casa unora de-ai noștri? A, da, da, da, la domnul mechine! A, da, domnul. Spune-mi, unde locuiește? Arată-mi, sau știi ce însoțește mă tu, nu mai am prea mulți bani, dar am să-ți dau cia, Nu, nu e nevoie, haidem! nu-i prea departe de aici da? Să mergem de gravă, doamnă, doamnă, vă mulțumesc tare mult cu Hai, nevoie. Mando, hai să hai. mergem Numele meu e Marco! La capătul străzii o să dăm de gangul unei case mici și albe și mai încolo ne oprim în fața unui grilaj de fier. Așa. Prin care se vede o curte interioară plină de ghivece cu flori. Bine. Hai, încă vreo câțiva pași și ajungem! Bine! Aici? Așa! Uite grilajul și curtea. Aha. Acum trage clopoțelul. Bun! Uite că apare un domn da, da. Oh, Bună ziua Da, pe cine căutați? Aici locuiește familia Mechines, nu-i mm, Locuiau, dată mm? Acum locuim noi, balos. Și unde au plecat cei din familia Mechines? S-au dus la Cordoba Cordoba? Unde e Cordoba? Mm. Și femeia de serviciu pe care o aveau Slușnică Mama mea Femeia de serviciu era mama mea Au luat-o cu ei și pe mama mea? Mama ta este genoveză? Da, da, domnule, e genoveză Păi bine, slujnica genoveză s-a dus cu ei, știu sigur asta Unde s-au dus? La Cordoba ah, Atunci o să mă duc și eu la Cordoba oh, Povre minio, povre minio, sărman băiat Orașul Cordoba e la sute de mile de aici La, la, la sute de mile? Simt că nu mai e, pot, hai, hai, nu mai pot Liniștește-te, hai liniștește-te oh. Vină înăuntru o clipă să vedem ce-i de făcut Hai Spete Stai jos aici aloc pe bancă da. Și zici că ai venit singur Tocmai din Italia Da Până la Buenos Aires am făcut aproape o lună Bani mai ai? Mai am puțin Ascultă italianito Chiar acum o să scriu o scrisoare Cu care te vei duce la bocă da? Așteaptă-mă puțin. Da, Armandu, am avut noroc, îmi scriu o scrisoare. Eu nu cum se cade. Da, da, da am, am avut noroc. Da. Boca e un oreșel pe jumătate genovezi mm -hmm. E la numai două ceasuri de mers de aici. Toți vor ști să-ți arate drumul. Mergi acolo și întreabă de domnul acesta de? căruia îi este adresată scrisoarea și pe care îl cunoaște oricine. Înțeles? nu scrisoarea și el te va ajuta să pleci mâine în orașul Rozariu O să-ți dea și el la rândul lui un bilet de recomandare pentru cineva de acolo uh -huh. Care va avea grijă să poți continua călătoria până la uh. Acolo vei găsi familia Mechines și pe mama ta Uf, sper, domnule eh, Până atunci, uite, ține câteva lire uh. Uh -huh. Mergi și fii curajos Aici ai pretutind în nu vei fi părăsit Adios! Uh. Lăsesc cuvinte potrivite să vă mulțumesc Adios Adios Să mergem, Armando Marco, vezi? Asta e drumul spre Boca Dacă te grăbești puțin Ar trebui să ajungi acolo Înainte de căderea nopții Drum bun și domnul să scălăuzească pașii Armando, îți mulțumesc Mulțumesc, rămâi cu bine Drum bun s-a lăsat în dunericul, Marco se afla deja în bordul orășelului Boca. Un hamal milos i-a dat voie să nopteze într-un depozit și a împărțit cu el bruma de merinde pe care o avea. A doua zi la amiază, iată pe băiețelul nostru îmbarcat pe o corabie cu pânze încărcată cu fructe care pleca spre Rozariu. Nava era condusă de trei robuși marinar genoves. Ei au avut grijă de Marco și l au în timpul călătoriei, care a durat trei zile și patru nopți pe minunatul fluviu Parana. Diego! Da, capitane? Diego, du-te și mai strânge focul la prora! Gata, am înțeles! Hai, hai, hai, hai, hai, Curaj, băiete, curaj! un să plângă, fiindcă e departe de casă Eu, eu n-am mai auzit așa păi, ceva ne? Păi genovezii, cu treieră pământul vitejește da. sunt întotdeauna triunfători Băiete, băiete, băiete, hai, hai, hai, capul sus, băiete, capul hai. sus bine. bine, da, chiar dacă ar trebui să fac în jurul lumii Să rătăcesc ani întregi și să cu treier sute de mile pe jos voi merge până ce voi găsi pe mama. În zori unei dimineți, trandafirii și răcoroase, Marco ajunse în fața orașului Rosario printre sutele de corăbii venite din atâtea și atâtea țări. Cu de mâna mână s-a îndreptat spre oraș să-l caute pe domnul argentinian pentru care protectorul lui de la Boca îi dăduse o scrisoare de recomandare. După un ceas de rătăcire, tot întrebând pe unul și pe altul, găsi în sfârșit casa noului protector. Hei, pe cine gauzi, Bună ziua, iertați-mă, am, am aici o scrisoare de recomandare. Da, e, e pentru stăpânul. Mm. Păi stăpânul a plecat ieri seară Din Rosario la Buenos Aires Cu toată familia Cum? Da I, Eu... Eh? Eu n-am pe nimeni aici Sunt singur Nu știu ce-i de făcut O să-i dau scrisoarea peste o lună când se întoarce. Cum Cum pe... Cum pe? I, eu, eu sunt singur eh? eu, eu am nevoie de... Ce mă fac? Unde să mă duc? Ești din Rosario până la Cordoba mm. Eu o zi de cale ferată Și eu nu mai am nicio lira Unde să găsesc bani Să-mi plătesc cărătoria mm. Aș putea să muncesc Dar, dar cui să-i cer de lucru? Mm. Atunci cere de pomană Să cer de pomană? Mm -hmm. Nu, niciodată, mai bine mor <gânt> O caut pe mamă. Ce mă fac? O <gâng> să mă duc? Eu am nevoie Aș putea să Am, am nevoie de Doamne, ce mă fac? În control să mă duc Ce-i cu tine să? Dar de ce pleci? Ei, dar ce văd? Ești chiar tu, Marco! Da, Mamma mia, în ce hal arăt! Da. N-ai găsit-o pe maică ta! Da, Cum ai ajuns la rosario? Da, dumneata! Da, eu! Ești chiar dumneata. Eu, eu! Aici, acum, ce minune! O, numai Dumnezeu m-a ajutat să intrenesc un cunoscut lombard! Ha, ha, ha. nu vine să cred, nu vine da. să cred! Da. Oh. E gata, gata, gata, gata! Înșteptă-te, Ia spune-mi, cum ai ajuns tu aici? Dacă ai ști prin câte peripeții am trecut oh. După ce ne-am despărțit la Buenos Aires. Așa? Am ajuns la Boca A De Boca unde de am luat riu. un vas până aici în Rosario Avem o scrisoare de recomandare Dar n-am avut norocul să-l găsesc pe cel Care m-ar fi ajutat să ajung la Cordoba Iar vătaful lui m-a alungat. alungat La ce să cauzi tu la Cordova? Cum am auzit că s afla mama? <laughs> Acum am rămas fără niciun bănuț Și ar trebui să muncesc Găsește-mi ta ceva de lucru ca să pot Strânge câteva valere, Fac orice Hamal sau băturător de străzi poți să fac comisioane Lucrez la țară da. da, da Eu mă mulțumesc da, cu un codul de, de pâine neagră Numai să pot pleca repede Să o găsesc odată pe mama Hai gândește-te dumneavoastră Gândește-te, găsește ceva de lucru Că nu mai pot îndura Doamne, doamne, doamne Ce poveste e și asta Să muncești, ei, da, să muncești Ușor de spus, da poți? Ia stai puțin, stai puțin Ia să vedem Măi să nu fie oare vreun în mijloc de a găsi 30 de lire printre atâția compațioși Ia vină cu mine! Unde să vin? Vină în coace, e aici aproape o bodegă în care ne adunăm noi italienii E la doi părți, să mergem, vină în coace, hai, hai să mergem Așa, uite-o, o Hai! Hai! Aia e, Aia e. De o firmă în formă de steasă care scrie la Estrela din Italia, Italia. Să sperăm că am ajuns într-un moment prieten. Hai, hai, din upa, Intră! Iar nu te fi, nu te fi. Ne-am făcut aici câțiva prieteni foarte cunoscuți. Bunjoar, domnule Isui! Bunjoar! Frienți! Ce? Avem aici un băiat nostru, Marco, un compatriot care a venit singur din Genova până la Buenos Aires ca să-și găsească mama. La Buenos Aires i-au spus Aici nu este, este la Cordova. A venit aici, la noi, la Rosario, pe 334-19, Corabie. Nu are parachiu, are E simplu și disperat. E băiat dinimos, ia să vedem, nu-l putem ajuta. ce? Ia, să vedem. N-am putea să-i dăm câțiva bani ca să-și plătească biletul până la Cordova la mama? Să lăsăm aici ca ce, bra, ce bra, vorbești ferească, Dumnezeu. Ai, Pentru scu... nimic în lume. Ia, că, iar, nu, nu. Asta nu se va întâmpla niciodată. E un copil așa, curajos. Ia-mi-o, îmi coace micuțule. Ia-mi, ia uite ce puș voinilor. Hai, mă Hai, Hai, Marta, ai câți bani sau s -a a în pălărie? 20, ia, uite aici! 10, 40, 42 de lire! Aia și mănânca ceva! Iar noi vom bea un pălărie! Ia, ia, ia! Ia, ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Ia! Zorele zilei următoare, Marco a pornit spre Cordoba plin de încredere. Sub un cer posomărât, trenul, aproape gol, gonea de lungul unei câmpii imense fără viață. O vegetație întunecată dădea câmpiei aparența unei cimitiri fără sfârșit. Ațipeau o jumătate de oră și când deschidea ochii, vedea acela spectacol. Gările erau goale ca niște Chirii de sihaștri Îi se părea că se află singur Într-un tren părăsit în mijlocul Unui deșert, că fiecare gară Trebuie să fie ultima Și o briză de gheață e biciui fața Odată cu frigul Veni și obosarea Zilelor trecute, plină de emoții Puternice Și a dormit Dormi, dormi. Vreme și se trezi Înțepenit Atunci îl cuprinse groaza Că ar putea muri pe drum Imaginația lui se înferbântațe Sunt numai gânduri negre Dacă nu va găsi pe maica sa nici aici Dar când trenul ajunse În gara din Cordoba Marco era din nou plin de speranță Și întrebă un împiegat Unde se află casa inginerului Mechines Din fericire era foarte aproape Marco o rupse la fugă Găsi casa și trase de clopoțel Vene să-i deschide o bătrână Cu o lumânare în mână Bună seara Bună seara Nu vezi că s-a însărat? Pe cine cauți, mamă? Nu, pe nu a, adică pe inginerul Mechines a, Și tu îl cauți pe inginerul Mechines Mi se pare că e timpul să terminați cu prostia asta da, De trei luni nu mai avem liniște Noi de ajuns că a scris în ziare da, eu nu știu. A, Trebuie să punem afișe în toate colțurile Că inginerul Mechines s-a mutat la Tucumán S-a mutat? Da. Sunt blestemată. Da. O să mor pe stradă fără să o găsesc pe mama oh. Nebunesc Doamne Dumnezeule Unde-i ținut acela și cât e de departe? Ah, să ne băiat O nemica toată un flec Da? Or fi vreo 400 sau, sau 500 de mile pe puțin Cum? 500 de mile Și acum ce fac? Ce vrei să-ți spun biet copil? De unde să știu? Ah. Ia, ia, ia stai Ascultă da. Mă gândesc la ceva oh. uh, Fă cum îți spun da. Apuc-o pe strada aceea La dreapta Așa? Și vei găsi la a treia poartă de aici o, o curte Acolo locuiește un negustor Care pleacă mâine dimineața La Tucoman Cu carele lui cu boi uh. Du-te și vezi dacă vrea să te ia Mul Mulțumesc doamne, vă mulțumesc Du-te, du-te uh. Acolo Marco, apucă de saga, mulțumi în fugă și după două minute era într-o curte mare, unde la lumina unor lămpi uriașe, câțiva oameni încărcau saci cu grâu în niște care imense cu coviltirul rotund și roți mari. Un om înalt și mustăcios, înfășurat într-un fel de mantan, încălțat cu cizme înalte, supraveghea lucrul. Marco se apropie de el. Domnule, urcă, urcă acolo. Iată, iată. Domnule, mă Domnule, luați iată, iată. și pe mine cu dumneavoastră până la Tucuman? Iată, iată. Vin tocmai din Italia și iată. merg să o caut pe mama. Îmi pare rău nu mai am niciun loc liber. Mai am 15 lire și vi le dau dumneavoastră. <laughs> În timpul călătoriei, eu o să muncesc. Um, um, o să duc apă și nu pentru animale și o să fac tot ce înveți porunci. Eu nu sunt pretențios. Un codru de pâine mi ajută. Vă implor. Faceți-mi un loc șor, domnule. No, no, no, Vă rog. Nu, no, nu, no, nu no, mai am loc. Și eu, oricum, noi nu mergem la Tucuman. Mergem într-un alt oraș, la Santiago de Estero. Și la un moment dat va trebui să te părăsim și o să ai o bucată bună de mers pe jos. Voi merge singur, n-aveți grijă. Voi ajunge la tu, cum oricum. Faceți-mi un loc, domnule, vă rog. Vă rog, nu mă lăsați aici. Vă E vorba de un drum de 20 de zile. Nu pasă. E drum greu. Îndur orice. O să mergi și singur. Nu, nu-mi e teamă. Vreau să o găsesc pe mama. Îndurați-vă, domnule. Vă rog. bine, bine, bine. Uite, noaptea asta vei dormi într-un car Iar mâine dimineață, la revărsatul zorilor, vom porni la drum Buenas noches! Încă nu se stinsese lumina rece a stelelor când la ora patru dimineții Fiiul lung al carelor se puse în mișcare. Fiecare care era tras de șase boi, urmat de un număr mare de animale de schimb. peoni, crescători de vite, mergeau călări și îndemneau boii cu niște trestii lungi. Vremea era frumoasă, dar zilele îi se păreau lui Marco plicticoase și interminabile. Peonii, îl tratau ca pe o slugă, îl puneau să transporte încărcături uriașe de nutreț Și îl trimiteau să aducă apă de la distanțe mari Ajunsese în zdrențe, murdar și slăit de obosală și nesom Într-o noapte îl cuprinse fierbințala Și zăcu mai multe zile în car, învelit într-o cuvertură Delirând, părăsit de toți Doar șeful convoiului mai venea din când în când să-i răcorească fruntea și să-i asculte bătăile inimii. Mulțumită îngrijirilor acestuia, Marco se făcu bine și nu după multe zile, convoiul ajunse la răspântea de unde șoseaua spre Tucuman se desparte de aceea care duce la Santiago de Lestero. Sosise și clipa îngrozitoare în care trebuia să rămână singur. Aici trebuie să ne despărțim. Uite, de saga ta ai un codru de pâine și puțină apă de mă Mulțumesc, domnule Și ține minte, trebuie să mergi spre nord pe cărarea ce șerbuiește la poalele angelo Spre nord, da Da, aici se întind ținuturile indienii Vă mulțumesc mult, domnule ne sănătos, băiatule Și mult noroc Mulțumesc Drumul ăsta pare că nu se mai sfârșește Merg de câteva zile Nu mai pot Ghetele, sferfenița, Doar picioarele mi așa de foame Cât ar suferi mama dacă m-ar vedea în halul ăsta? Cuiri. Visezi? Nu, nu, e adevărat! Mamă dragă, unde ești? Și ce faci în clipele astea? Te gândești toare la băiatul tău? La marcul al tău care e atât de aproape?" Dar sărmana femeie zăcea bolnavă într-o cameră de la parterul unei case înstărite unde locuia întreaga familie Mechines. Avea sănătatea de încă de când inginerul Mechines a trebuit să plece din Buenos Aires. Un medic de ispravă din Tucuman, venit cu o săptămână în urmă, îi vorbise de o boală foarte gravă. Era neapărată nevoie de o operație pentru a scăpa cu viață. Stăpâna acasă, i buna doamnă Mechines, stătea deseori lângă patul suferindei. Oh. Oh. Josefa, stai, stai. Nu Stai să-ți ridici capul. Nu. Da, da. Draga mea, nu mai pot te rog renunță la încăpățânarea asta, de ce refuzi să te lași operată? Medicul spune că e singura soluție Nu, nu, nu, bunea mea, doamnă, nu da. mai am putere, nu mai am putere să rezist e? Aș muri sub ochii doctorului. Doamne, Doamne. Eu eu nu mai țin să trăiesc. N-am mai primit nicio veste de la ei mei. Sunt sigură, sunt sigură. Ah! Stai puțin, stai. Sunt plajeva. Am ah. mai gânduri negre iar noaptea ei, Haide, Hai de, hai de, hai de, fă-ți curaj, Josefa. Primește să faci operația, te rog. Te rog, măcar de dragul copiilor tu. Uh, doamne copiii mei, copiii mei, poate că nici nu mai sunt în viață. E mai bine să mor și eu. Nu mai spune asta. Vă mulțumesc. Aha, au, au. Stai, stai să te ajut. Buna mea, stăpână, vă mulțumesc din inimă pentru toată grija ce-mi purtați, dar... Eu vă spun că e mai bine să mor Draga mai nu mai sunt vorbi Sunt sigură, așa. sunt sigură că nici cu operația nu m-aș vindeca oh. dar nici se va întoarce pe mine, domnul doctor Nu vreau să mor oh, Josefa oh. Nu mai spune asta, te rog Destinul meu, doamnă, e să mor aici <gri> Te rog frumos Ești o mamă admirabilă Gândește-te puțin, familia ta da, da. are mare nevoie de tine da. Gândește-te, Josefa dar cu sufletul plin de bucurie, Marco intră în ziua următoare, dis de dimineață în Tucuman, unul din cele mai tinere și înfloritoare orașe din Argentina. Pe stradă privea toate femeile care treceau cu nădejdea fierbinte de a-și întâlni mama. Văzu o firmă de prăvălie pe care era scris un nume italian. Se apropie încet de ușă, o deschise și luându-și inima îl întrebă sfios pe omul cu ochelar care ședea dincolo de teșbia. Domnule, ați putea să-mi spuneți unde locuiește familia Mechines? A lui McKiness? Da, ai inginerului McKiness. Familia Mechines nu este la Tucuman ah, ah. ce, ce, ce băi? Ce ai? Stai! Ia, ia stai jos! Uite un scaun! Hai! Hai, hai, stai jos Hai, bea puțină apă. Nu trebuie să spierzi încredere Familia mea, cine locuiește numai la câteva ceasuri de Tucuman? Unde? Unde? La vreo 15 de aici, pe malul râului Saladilio Am fost chiar eu acolo săptămâna trecută Și n-ați văzut-o cumva pe femeia de serviciu, pe italiancă? Pe Genoveză? Am schimbat cu ea câteva vorbe când am dus uh, alimentele la bucătărie. E, e mama mea! Da? E mama mea! Pe unde ajung acolo? Vă rog, pe ce drum oh. să apuc? Plec acum! Arătați-mi drumul! Ai de mers o zi întreagă, băieța și ești obosit. Trebuie să te odihnești. Știi ce? Rămâi la mine și da. pleci mâine dimineață. Nu, nu, nu, cu neputință! Spuneți-mi pe unde ajung, eu nu mai aștept nicio clipă. Plec imediat! Chiar dacă ar fi să mor pe drum. Bine, fie cum vrei. După ce ești din prăvălie, o faci la dreapta până la marginea orașului. De acolo, drumul trece printr-o pădure și nu-și mai schimbă direcția până ajunge la podul de peste râul Saladirio. Uite, uite aici niște biscuiți Mulțumesc. Dumnezeu să te aibă în pază, băiete. Bagă de seamă când treci prin pădure. Drum bun, Dar să lăsăm pe Marco să-și urmeze drumul Și să ne întoarcem la sărmana lui mamă Chinuită de dureri cumplite Doamne Dumnezeule Josefa, stai puțin Mai rezistă puțin, draga mea Știu că pentru tine chinul cel mare, cel mai puternic Nu este durerea, ci gândul ai tăi? Dumnezeule mare să vor atât de departe, să vor fără să-i revăd, sărmanii mei copilași rămași fără mamă. ce s să-i nu mai spun așa? Marco al meu, care este atât de mic, atât de bun și de drăgăstos. doamne, doamne dacă ați ști ce copil bun este... Gre... Nu mai puteam să mi iau de la gât când am plecat, plângea în hoho, -ho, de titi se rupea inima <gâng> Parcă știa, parcă știa că nu o să-și mai revadă mama Pieturi de el <gâng> <gâng> nu mai vorbea și Dacă aș fi murit atunci, în timp ce-mi luam rămas bun Vai, săracul de el să stea fără mamă, să stea fără mamă tocmai acum Când are mai multă nevoie de mine, să stea în mizerie Mar! Marco, Marco, al oh, meu se întinde mâna mor de foame. Josefa, stai doamne, ah. nu, nu, nu, nu vreau să mor, nu vreau ah, să vină mai repede primioane. dimineața, să vină ai dimineața, joane, să vină domnul doctor, Josefa. chemați mai repede, chemați mai repede! Oh. Să să-mi salveze viața. Vreau să mă facă sănătoasă. Eu, eu, doamna, eu vreau să trăiesc, să plec. eu vreau să fug mâine. Nu, îndată, nu, acum, acum. Ajutați-mă, doamnă! Da, Josefa, da! Vreau să-mi revăd casa. Stai să te înveți. să scăd din să te Marco, marco, biedul meu, copil Marco are un milă acum. Sura mea dragă Dragă, mi-a Au, mai. Bună dimineața, Ah, Bună dimineața, domnule doctor Cum se mai simte pacienta? A fost o noapte grea? Da, în urmă cu câteva ceasuri Mă implora să vă chem acum, însă Se simte epuizată cu desăvârșire Și nu mai are încredere în operație Cu Insistențele mele și ale soțului meu Să știți că n-am reușit să o înduplecăm. Da, da, operația e sigură Nu da comportă știu, riscuri știu, deosebite v am știu, spus doar. știu, știu, dar, dar ea Ea se teme că va muri în timpul operației Ei, hai, hai să mergem să o vedem hai. Haideți, haideți Bună dimineața, doamnă Josefa Aud că nu prea sunteți cu minte, hă? Nu e cum. ce minte, e cu doamnă. asta, doamnă? Bunule Domn doctor E mai bine Să mă a să mor Josefa Da, da, pe pentru mine totul s-a sfârșit Vedeți cum vorbește nu nu, nu, nu, nu, salvarea este neîndoielnică Dar tot atât de sigură este și moartea Dacă respingeți operația Trebuie doar să aveți puțin curaj Nu, nu, nu nu, nu, nu, nu, nu Nu mai am decât curajul să mor oh, oh, oh, oh. Nu vreau să mai sufer zadar Pe semne așa mi-a fost scris Vă rog, lăsați-mă să mor Josefa. Da, Josefa, cum poți să spui așa ceva? Scumpă și bună doamnă da, Josefa, dă Do Da, vă rog da. să te imiteți banii ăia Și prăpăditele mele lucruri familiei Fiți bună și scrieți Că m-am gândit Totdeauna la ei da, da, da, da. Că am muncit pentru ei da, Josefa, Pentru da. fiii mei Și că singura mea durere Este că nu i-am mai da. Că am murit cuvântându i Că-l rog pe soțul meu Josefa, da, <laughs> da, da, da, da, da. Ah. Și pe fiul meu mai mare Și pe cel mai mic Pe bietul meu Marco Pe care l-am avut în inimă Până în ultimile clipe marco meu Copilul meu Viața mea Doamne de me Nu mă părăsiți nu, nu mă lăsați Nu mă lăsați în ultimele clipe singură Domnule Chinez Nu mă lăsați Nu mă lăsați Iartă-mă, Josefa Iartă-mă A da, trebuit da, să ieșim puțin da. pentru câteva clipe Domnule doctor, să-i spun acum Da, da, sigur, sigur, sigur Ce, ce, ce să-mi spuneți, doamnă Josefa, pregătește inima să asculți ce o veste foarte bună O veste care îți va da o mare bucurie Pregătește-te să vezi O ființă pe care o iubești Mai presus de tot și de toate Cine? Cineva Care a sosit chiar acum Pe neașteptate Cine, Cine? Cine? Cine? e? Doamne! Doamne, Marcos! Mamă, Ma -ma, Mama! Mama! cum ești aici? De ce? Ești tu? Ești tu? Da, ce mult ai crescut? Cine te-a dus? Cine te-a dus? E singur? Nu ești bolnav? Nu Cumva ești bolnav? Nu? Da, dar ești, ești, tu? Da, wow. Îți zdreunse și și plin de praf. Ser copil, tu ești Marco. I nu visez. <Trail> doamne, Doamne, ce vorbește? Vorbește. Nu, nu, nu, nu taci. Aștepta, domnule doctor, vreau să mă fac bine. Sunt gata. Nu pierdeți o clipă. duceți l de aici pe Marco, să nu audă, să nu aud. Marco, Marco, Marco, draga, veni-mi, nu nimic, Nu, nu, nu, o să-m povestești mai târziu. Hai. Încă cu o sărutare, așa Așa, și acum, du-te mm. Sunt gata, domnul doctor Foarte bine, doamnă Hai să mergem, Marco mm. Hai să ieșim de aici mm. hai, De ce stai ironi de podea? Ce s-a întâmplat? Ce are mama? ce faci? face? Să spun, am să-ți spun, Marco Dar hai să mergem în camera de alături mm. Lăsați-mă, doamne, poate. vreau să fiu aproape de ea Sunt aici și nu o să mai las niciodată singura O să ne întoarcem împreună acasă Și eu o să stau tot timpul lângă ea pe vapor lipit de ea Și nimeni nu o să mai ia niciodată de lângă mama Nimeni, niciodată Vreau să fiu aproape de mama Vă rog Vă rog, vreau să fiu aproape de mama Explicați-mi ce se întâmplă Bine, Marco. am să-ți spun Mama ta este bolnavă De două săptămâni stă țintuită în pat Au fost două săptămâni de dureri cumplite și de gânduri chimitoare. I se face o mică operație fără de care viața, viața ei ar fi în primejdie Iertați-mă, doamne, dar vreau să fiu în clipele astea lângă mama Pisați-mă să mă duc la ea, Dar mă Dar nu pot să merg acolo, Aaaa! Mama! Am murit! am murit! A murit! A murit. A murit. Mama! Mama ta este salvată! Trește-te, ridică-te Numai tu, copile, cu dragostea ta Ți-ai salvat mama Povestea micului genovez Se încheie aici În drumul lui de la Apenin la Anzi N-a fost întotdeauna singură. Tuturor celor care l-au ajutat, Le-a purtat un gând de recunoștință. Mai sunt pe lume și azi oameni necăjiți și suferinți. Dacă nu o să întoarceți privirea în altă parte când o să întâlniți, Am să vă trimit cu drag un zâmbet de aici, De suf, din cer cerului. A ascultat de la Apenin la Anzi, din volumul Cuore, inimă de copil, de Edmondo de Amicis, scenariu radiofonic de Boris Petrov. Distribuția a fost următoarea. Marco, Alexandrina Halic, Edmondo de Amicis, Mihai din Vale, Josefa, Monica Ghiuță, bătrânul Lombard, Valentin Uritescu. Doamna Mechines, Janin Stavarache. În alte roluri, Anca Zanfirescu, Violeta Berbiuc, Daniel Tudorică, Ionuț Antonie, Romeo Stavăr, Titi Dumitrescu și copilul Andrei Țârdea. Regia de montaj, Marilena Barabaș. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru Regia artistică Boris Petrov Producător Irina Soare